Це коли ви лежали поранені. Так, я зазирнув у твої очі і загинув. Вони зробили те, чого не зміг зробити ворожий спис. Перемогли мене. О, моя дівчинко! Романе! По тому, що Зоряна видихнула це ім'я без шанобливого мій пане, Лана й зрозуміла. Радник досяг свого. Усе це було прекрасно, і Світлана щиро раділа за них обох. Про те, що робити далі особисто їй, не знала. Ці залюблені голуб'ята того гляди і кохатися почнуть прямо тут. Ото буде те, що мама називала деяка незручність. Трішки поміркувавши, Лана вирішила, що пора прокинутись. І демонстративно засувалась, бормочучи щось, мов людина, котра вивільняється з цупких обіймів Морфея. Коли вона розплющила очі, на столі блимала плошка, а Романа у спальні вже не було. «Ну, і як це називається?» – спитала Лана, звішуючи ноги з ліжка. «Хтось у цій кімнаті обіцяв збудити мене. Не пригадуєш, зоряно, хто б то міг бути?» Покоївка всміхнулася, поправляючи каганець на столі. «Вибачте, пані, наказ короля». Ніхто не смів ослухатись. Який наказ? Не чіпати вас, доки ви самі не прокинетесь. Прекрасно! Голана скорчила страшну гримасу. Зараз дам йому чортів. Де мій одяг? Де мій костюм, дідько в це все вхопив? Я випрала його. До ранку висухне. Він був такий брудний. Я не дивно? Адже я пройшла в ньому через тисячоліття. А в чому ж я піду до короля? А ви сходіть до нього ранком. Маленька, почала Світлана, і навіть у тьмяному світлі каганця помітила, як спалахнула Зоряна. Ти тільки не думаєш, що я, згораючи від пристрасті, хочу звабити вашого повелителя. Та піду я до нього зараз, і якщо знадобиться, в одній сорочці. Втім, не думаю, що його стан дозволить оцінити всю пікантність такої моєї появи. Якщо я не зроблю, не дам йому зілля негайно, це зведе на нівець всі попередні досягнення. Роман, тобто радник, я хотіла сказати, може дати зілля його величності. Не може, жваво уявляючи собі радника, зі шприцом у руці заперечила Лана. Існують деякі особливості, словом, це вміє робити тільки я. То ти принесеш мені всяку таку одежину? Всяка така одежина, роздобута зоряною, виявилась розкішною прямою сукнею з чорного оксамиту. Такою важкою, що Лана, одягнувши її прямо на сорочку, враз відчула, як під тою вагою вирівнюється спина. Довгі рукави зоряни перехопили на зап'ястках срібними браслетами шириною ледве недоліктів і намагалися ще підперезати Світлану. Таті вдалося відбитися, водночас поспіхом натягуючи по столи. «Не проводжай мене, я вивчила дорогу». З цими словами Лана зникла в надрах коридору. Вона чомусь була переконана, що започивальні короля – Стурбовані піддані знову зробили караван-сарай. І знову поспішила з висновками, бо кімната була порожня. Король дрімав, накритий уже не вовчими кожухами, а простим рядном. Біля ложа стояла глиняна таця, а на ній – миски із залишками вечері. Світлана нахилилась над їжею. Яблука, абрикоси, сир, якась варена птиця – Курка чи індичка, молоко в кухлі, те, що треба. Легкі поживні страви. Навіть дієтолог не впорався б краще. Цікаво, хто складав меню? Роман. «Ви не спите?» – здригнувшись, Лана кинулась до хворого. «Що ви сказали?» Це Роман вирішував, що дати мені на вечерю. «Ви з ним, здається, одне одного не злюбили». «А чого мені з ним любитись? Я ж не...» Дівчина прикусила язичка, не бажаючи завчасно виказувати юну покоївку. Проте король з усмішкою закінчив. «Не зоряна!» а «Ви так само обізнані і в державних справах, як в сердечних ділах підданих?» Холодно спиталась вона, навіть собі самі не пояснивши, чим викликане її роздратування. Якщо зоряна й Роману вкладали у свої погляди хоча б десятину тієї жаги, яка звучала в їхніх словах, тільки сліпий не помітив би, що вони почувають одне до одного. Невже вона кажеться тому, що король не сліпий? Проте монарх не розгнівався і відказав надіюся, що так. Крім того, ці двоє так і димилися, одне на одного глядячи. Бідний Ромко божеволів до чого вони домовились? «Наскільки я зрозуміла, до весілля!» – витягуючи з торбинки чергову ампулу, зізналась Світлана. Король по-хлоп'ячому присвиснув. «Не пройшло і двох років. Я радий за них. Вам відомо, що цій сукні ви схожі на богиню ночі. А вам відомо, мій володарю, що ви схожі на абсолютно безвідповідального, байдужого до свого здоров'я короля». Я мала бути в цій кімнаті ще зранку. — А ви втомились? — сказав король і закашлявся. — Я тільки хотів, щоб ви припочили. Лана суворо насупила брови. — А я хочу, щоб ви одужали, закрити очі. — Навіщо? — Я знаю, що ви будете штрикати мене отією голкою, котра у вас у руці. А що вона дає? — Ця голка, присівши на краєчок ложа, так, ніби її місце було там довічно. Пустилися в пояснення Лана. Усередині порожня, і я наповнюю її. Зіллям. Зіллям, погодилась вона. Потім за допомогою ось цього поршня Лана зробила паузу, чекаючи питань. Та слово поршень таких у короля не викликало. Я вводжу зілля у вашу кров. Так воно діє швидше і ефективніше, ніж якщо його пити. Вас ще щось цікавить, мій пане? Король сказав ви. Чи то їй здалося? Може, шелестіння вітру за вікном збило її з пантелику? Як би там не було, перепитувати Лана не збиралась. Тому вдала, що нічого не почула. Чудово!